Funderar du på att pytsa in till din pension eller placering hör av dig till oss på Vågen Försäkringsbyrå på Östergatan 22 i Ängelholm. Vågen för Vågen. Vi är här för att veta en championship. Jag har ingen problem med att säga det. Varför gör vi det? Det är för att veta. Jag tror inte att någon som är involverad i den här liten månader har någon annan intention. Så låt oss inte vara färdiga att säga det. De killarna som är här Många av dem som har återvänt Återvänder på grund av att det, det sker saker Som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaget Det händer massor i hockeyvärlden Mest hela tiden Och det betyder att vi har massor att prata om I veckans avsnitt av Röglepodden igen Ny spelare till Rögle Kanske ännu fler nya spelare till Rögle Och så har de vunnit Ja ni fattar. Linus Alin, Daniel Roth och Mattias Jelm är era... Vad säger man? Ciceroner brukar de Lasse Grantqvist prata om, va? Här byter vi inte. Här är det ingen eh, corona kaos. <här> här, här håller vi oss tillsammans, första femma. Ciceroner är ett ord jag aldrig använder annars. Lika lite som jag använder ditt skithus. Eller jag menar ditt ord skithus, Daniel. Du får gärna använda mitt skithus. Det vill ju också flera gånger för nej Ja... Men det ska vi, vi släpper de ord, tungviktningarna och kastar oss över veckans ämnen. För, som jag sa, precis nu, det händer saker. Det är inte bara spel, det händer utanför planen med publik, kanske och så vidare, som kommer vi in på. Men det rör sig med spelare in och kanske ut och ut. Vi kommer väl till Ben Smith, men han sa väl något. Uh... Nej, inte ju vi går, it's, it, it's, it's a crazy World eller något sånt och det är väl. Det är väl precis det det är just nu, ja? Ja, och det är väl en säsong som nog närmar sig crazy också och kommer att bli ännu mer crazy de närmaste månaderna. Beroende på vad som händer i övriga hockeyvärlden med ligor som kanske. Eh, Helt ställs in eller som bara skjuts väldigt långt på framtiden Hur ska man göra för att hänga med i allt det här Och flödet av namn som finns där och cirkulerar Som i, i en eh, centrif centrifug Ja, vi har ju en hemsida och en papporstegning på det här företaget igen Den kan vi rekommendera faktiskt Gå in där igen Vad går man då då? Vi kan ordna så att du får tillgång till ett premiumabonnemang så du kan läsa. Kan man läsa allt det? Absolut. Fantastiskt. Okay. Annars får du nog korta ner dina sömntimmar och liksom sitta upp på nätterna och damsuga sidor och allt möjligt för att det, det är kaosigt och det är många som gör jobb och det, är, det planteras nöjligheter liksom och uppgifter överallt. Så det är liksom rykten kors och tvärs i åbrutet och en del är sant, och allt, men allt är alltid inte det. Vi ska försöka hjälpa er som lyssnar med det som rör Rögle såklart. Och det är väl lika så bra att vi direkt pratar om just Ben Smith som ju då har kommit in sen vi det här. Senast. Ja det är sant i alla fall Kan vi ju konstatera för han har börjat träna med rögle Det kan vi bekräfta Han har ju till och med sett i verkligheten Ja det är en bra start ja men han berättade för mig Att han satt hemma i Mannheim Måndag eftermiddag vid 3-4 När han fick reda på att stå åt Flyg och vänta på dig Plötsligt som ett sånt privat jet, Men det var det nog inte. Det var det ingen egen ordinär avgång. Så han och frugan möstlade sig till flygplatsen och till, eller flög till Sverige och kom till England strax förmidnatt. Sov. Och sen så tränade han med Rögle då igår förmiddag. Och efteråt så pratade jag med honom i kvart 20 minuter. Så att han, han är på plats och installerad och har två träningsdagar i benen inför matchen mot Oskarsson. Då har ni ju sett honom varsin gång kan man säga. Har ni fått några första intryck? Kan man få det så snabbt? Nej, inte om han är bra eller dålig Man kan väl uh, få en bild av honom Egenskapsmässigt Jag intervjuar Chris Abbott på läktaren Som bara skratta och sa att han är Förmodligen a more skilled version of myself uh, <laughs> Okej okay. uh, Och det jag fattar vad han menar Han har en poäng i det liksom, Det är ju en liten satt uh, Reitar, högerf högerfattad center uh, Som ser ganska Liksom han har större överarmar än oss tre i alla fall. Kanske inte någon merite i för sig. <laughs> Men han alltså är liksom fysiskt alltså vältränad. Väl De måste han ha väldigt stora biceps. Mm. Nej, men en, en liten satt ganska Rapp på, på rören liksom Det såg kvalitativt ut år, så Det det lilla man nu kan se På fått 45 minuter ispass Så, så <hör> faktiskt med tanke på Att han inte har spelat några träningsmatcher Och såklart inga seriematcher I Tyskland heller Så tycker jag att han så här, eller såg Pig ut och också, man ser på Vissa spelare om det är Irrigt och, och ovant ut Med jag fick inte den uppfattningen vad gäller Smith Även om det bara var en träning Så, så tror jag att Röly kan ha hittat någonting i honom Chris Abbott var ju väldigt positiv och Jag kan väl läsa upp ett citat från Cam Abbott Som ju när det gäller nya spelare brukar vara ganska restriktiv Med vad han säger innan de har fått allt det här vanliga tid på sig Och akklimatisera sig och Ja, ni vet själva Men Cam Abbott sa till mig idag att han citat, jag är exalterad över att ha honom här och jag har bara jättebra saker att säga om Ben. Han är en fantastisk person och lagkamrat och har vunnit överallt där han spelat. Ovanpå det är Ben en väldigt effektiv hockeyspelare på den här nivån. Oj, det var inte de små orden. Nej, men om vi ska ta det från olika vinklar då, så kan jag då kan jag lägga en mer den en problematiska sidan. Nej men jag avvaktar kanske med. Jag, jag kan inte säga att jag har något om det man har uttagit men jag fastnar ju för eh, dels det som Cam pratar om att han har vunnit otroligt mycket även om han inte var särskilt delaktig kanske i Chicagos Stanley Caps och spelade den match i där så, så har han ju eh, vunnit på väldigt många ställen. Eh, det enda jag fick uppfattningen var att eh, han har gått förra år på college precis som många av de andra som är har värvat det det var, han hade kommit med ett gott rykte som människa. Och det, det var det intrycket jag fick när jag så pratade med honom att det var en. Alltså alla nordamerikaner brukar alltid vara väldigt vänliga och artiga och trevlig. Och det var ju han också. Men jag tyckte ändå att han hade någon slags eftertänksamt djup. Liksom han pratade inte bara om. Han pratade inte liksom bara i klisch, utan han tyckte han hade ett, ett mänskligt djup och han pratade mycket om sin fru och liksom livet. Så jag tycker att det var en intressant människa att prata med. Jag har inte träffat honom, jag har inte sett honom men nu när du har beskrivit honom dels innan och nu då, eller så poppar det upp två gånger om Leon Brister. Du pratar om att Ben Smith är inte jättestor och satt och pratar om mer än bara spelet. Det är två egenskaper som jag ser Leon Bridstedt påminner om, om varandra både i utseende och personligheter och utifrån de första intrycken Jo men det, är, det har vi ju varit inne på innan det är någonting som Abbott har blivit bra på så är det i alla fall den här rekryteringsprocessen att den är, den är nog liksom snarlik näringslivet med att man, man vinlägger sig väldigt mycket om att hitta rätt karaktär och det är väl ingen, det är väl ingen hemlighet att liksom, de som har gått kanske fyra år på, på universitet och, och ähm, det är ju ofta skarpa människor, ähm, intelligenta människor som förstår och, och ähm, kommer med någonting annat. Liksom. Kommer kanske med lite annan livssyn, inte bara liksom tv-spel i, i, i huvudet. Liksom. Ähm, det, jag tycker att det går ju ofta en sån röd tråd mellan många av de här små åt här. Cody Curran var väl en annan sådan som... Ähm, har, har liksom eh, universitetsbakgrund och så Men så här för att kuka ner det lite så eh, Rögle har varit på jakt efter den första center, länge Nu ska vi säga så att Ben Smith är ju bara inlånad, så han ska ju bara vara i Rögle i, vad var det? Sju, Sjö, veckor, ve va? sju veckor och sen är tanken då att han ska tillbaka till Mannheim om den tyska lägen har kommit igång då och om den tyska lägen kommer igång överhuvudtaget kanske, om man nu ska dra det så långt beroende på vad förutsättningarna blir där men den här första centern på pappret är ju bensnitt den första centern de har letat efter. Det är en 32-årig erfaren center som har vunnit ja, till och med Stanley cup titel på sin meritlista. Han har erfarenhet av europeisk hockey, gjort massor av poäng i, i Mannheim ehm, förra säsongen till exempel. Ehm, också gjort mycket poäng i AHL när han har spelat där. Så jag tror att i den kategorin så... Ehm, han väl, eh, kanske inte på absolut, absolut översta hyllan men eh, nästan i alla fall eh, om man tittar på vad Rögle har letat efter. Längdans du har ju stått i fan när Icebären Berlin spelade hemma och lyssnade på Vivoln i icebären sen. Så vi har ju sett tysk hockey, inte jättemycket men det jag vill komma är att eh, om man ska problematisera det här sista varv så är det väl den frågan som jag ställde till Chris Abbott. SHL är en eh, av världens snabbaste ligor. Den tyska ligan är ju inte det. Det, är, eh, det går inte, inte riktigt samma klass någonstans. för Framförallt inte fartmässigt. Eh, ben Smith är 32. Har spelat några år i, i tyska ligan. Han står ju inför någon form av eh, uppgradering fartmässigt. sedan är han center. Istället kan inte de... Det är kanske annorlunda om du du är ytterför, men det blir intressant att se det vill det man kan Chris Abbott menar att det finns no concerns whatsoever där han menar att är man intelligent så klarar man eh, upp den uppgraderingen eh, och det har en nu rätt i teorin men det ska ändå bli intressant att se en 32-åring som har varit i Tyskland och år för stjärnor där vi eh, så han eh, att ta sitt spel och, och bli en första center i Södertälje ändå det är ändå en utmaning Och om man skulle bli det då Och sen så drar tyska ligan igång Då, då blir de av med sin första center Eller? Då Adam Tambelini var tillbaka Om man nu ska lyfta in honom som center igen Det gör man väl Sannolikt inte skulle jag gissa Men oavsett vilket Det är hela anledningen till att har Plockat in Smith från början Tambelini gick sönder mot Växjö sånt inte ut och var nu var jag på läktaren där och vi hade lite kontakt med honom, men det, det såg väl inte ut att vara någon smäll utan mer en alltså ingen vad man kallar traumaskada som det brukar heta utan det såg väl så lite märkligt ut om jag stod där rätt Ja, alltså det lilla jag kunde se, liksom, det kändes bara som att han liksom sträckte sig eller att det mm. hände någonting som så jag såg honom igår i katten kom gående liksom ut han ser ut att gå ganska obehindrat så om mig i viss reservation i och stressar med en text, jag tror det var han jag såg, gå mm. ut med någon så att, uh. ja jag såg honom i, idag också <hör> det var inga kryckor eller något sånt så, um. ja, men oavsett vilket så tembelin i borta är jättesmäll för Rögle och det är ju det som öppnar upp det här lånet VSV-klubbarna får göra två sådana här korttidslån per säsong för att täcka ut för skador och nu har Rögle nyttjat en möjlighet av de två då Precis. Eh, men man kan väl också säga bara för att återknyta att en fråga där, Hjelm, sju veckor vad händer sen då? Det är nog en sån säsong som så man kan liksom inte, man kan inte säga någonting. Tyska ligan har ju kommunicerat ju i fredags, att man kommer inte att börja... Man kommer inte att starta dl som planerat i mitten på november, eller vad det var, början på november. Utan man kommer skjuta upp premiären till andra halvan av december. Eller man ska ta något nytt beslut i andra halvan av december om, om ligan ska igång. Så den ligger ju helt nere. Man kan väl bara liksom spekulera. Det är ju ingen... Det är ingen Går, de går ju nog inte mot några vackra resultat. De tyska klubbarna är förmodligen en total katastrof. De har inte ens igång någonting. Så att när man väl kommer dit, om det skulle visa sig att det är totalt succé i Rögle så det finns ju kanske det är en säsong som är svår att spekulera kring men det kan väl hända allt liksom Ja, skulle Mannheim vara en situation då där man drar igång och spelar men att ekonomin är helt eh, ur balans och nedkörd i botten så, så eh, kommer de ju såklart att se över sina kostnader och, och Ben Smith är ju säkert en av de dyrare spelarna i deras trupp och kan man då spara in den pengen och så vidare och så vidare ni som lyssnar förstår säkert också det, det finns jättemånga olika scenarier på det här hur det här kan Eh, spelas ut eh, och det är jättesvårt att säga om men det finns ju säkert en, en möjlighet att han blir kvar i Rögle hela säsongen om det faller, faller ut väl ut i Rögle och att Mannheim står där och känner att eh, de inte har råd helt enkelt. Jag tror allt att det kommer att kokas ner till var, hur, hur mår Mannheim och behöver de honom? Och de råd tillbaka, alltså har de råd att ta tillbaka honom som du säger, han han kom ju till Tyskland som någon slags eh, ändå AHL-stjärna eh, med 240 NHL-matcher. Och han har varit liksom ledande spelare. Han har ju säkert fruktansvärt bra betalt med dl mot eh, som en Amor Mannheim gott. Eller hyfsat gott. Och, och de drar igång och väljer tillbaka honom. Så tror jag att det, det har ju svårt att sett att det går att hitta någon lösning. Då, då är det så att han återvänder. Men som sagt, det är, en, det är en mycket märklig säsong och det knäas till höger och vänster på klubbnivå. Så att, um... Ja, och det knäas ju i Sverige också. Alltså en kantboll i det här sammanhanget är hur mår Rögle om sju veckor eller om, om tre månader. Just nu så är det ju väl... Vi har intervjuat Rögleks klubburettör Daniel Kock många gånger de senaste månaderna men tongångarna från Rögle vad gäller ekonomin är ju ändå positiva jämfört med många andra klubbar. Vi var ju fråga att honom rakt ut och överlever Röglens säsong utan att det blir publik på läktarna. Och då har ju också sagt att ja, Rögle kommer att överleva det också. Men sen är det ju också hur mycket vågar man satsa för pengar som kanske kommer in eventuellt om en månad eller om tre månader eller till slutspelet. Ja, det är ju det, är det pusslet som alla klubbar kämpar med just nu. Det kan ju bli ett politiskt spel också. men när nu kablar det sig då att ska man ta del av statliga pengar så ska man eh, dels ha, ha en vettig, liksom, jämställd eh, strategi och man ska vara ett liksom, föredöme ekonomiskt och inte splasha ut pengar till höger och vänster. Det kan ju bli så att liksom, man inte vågar värva för att man, man vill ha miljoner från, från staten. Det kan ju bli så absurt liksom för där har ju kultur- och Amanda Lind Varit kritisk till just det Att hon menar på att pengar Verkar ha gått till värvningar i elitlag Och det vill man undvika Och sen har det ju varit en, en väldig Ja, man kan bara konstatera Att det har varit en väldig skillnad på Herreidrott och damidrott med, med förra Potten som delades ut Så det finns ju saker som de har dragit lärdomar av Som de har haft kritik mot i, i regeringen Så det är klart att Det kommer att, att spela in i det här Ja, det tror jag. Det gäller nog och, och det kommer nog att bli ännu mer så att hålla liksom tunga rätt i munnen. i är ju slags liksom märkligt spel. Det är ett politiskt spel som pågår och det kommer säkert att hamna i den så att det, det ser inte så snyggt ut att varva den här säsongen. Och det, är väl, det är väl helt rimligt också, men när vi, vi pratar precis om att klara klubbar och överleva en säsong utan publik. Det är ju någonstans frågeställning att då liksom hålla på att köpa en massa spelare. Det är ju... Det kan ju vara hål i huvudet fullständigt ja, Och man ska också ha med sig det Att eh, jag tar upp det här För att det här med restriktionerna Ingen vet ju hur länge de ligger Men i, i SVTs agenda i söndagskväll Så fanns Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson där Och han pratade ju om att restriktioner han, Det var inte specifikt mot publik Men restriktioner kommer att ligga långt fram i tiden Åtminstone ett år Och det där var ingen, det var ingen positiv signal När man lyssnade igenom det där så man, man kan ju inte som elitklubb heller räkna in att oh, det kommer att släppas på vart efter. Man får nog räkna med att det kan vara en säsong med väldigt lite publik. Vi kommer ju tillbaka till den punkten här sen. Ja, vi kommer tillbaka till att man i princip inte kan räkna med någonting eh, mm. just nu. I någonting heller. Jag menar, du, eh, ett år framåt eh, sa du igenom att... Eh, Karlsson har sagt där Och det är ju jätterelevant information Men blickar man tillbaka så På det som har hänt de här månaderna Vi har bakom oss Och tittat år framåt känns nästan lite hissnande För det känns ja, det gör som det. att det Det, gör det, verkligen. det händer så otroligt mycket Bara på en vecka Med alla besked och alla siffror All statistik på smittoläge Och allt vad det nu är Så det känns som att alla går igenom en taktum Måndag till söndag Och sen börjar jag nöja Och så håller du på så Väcka uh, vecka ut och vecka in opinionen kommer säkert att, att svänga också liksom. det märker man ju det, de signaler som är nu liksom, om att uh, hålla i pengar och, och att det som du berättar om hjälp som kom från uh, statligt håll liksom, eller från politikerhåll liksom, de, det, de uppgifterna har vi inte för väcka uh, det, det är väl inte säkert att alla liksom, står bakom men är det det statliga pengar ska gå till? Det är ju elitklubbar som har anställda som kostar liksom 2-300 000 i månaden. Är det det som statliga pengar ska gå till? Det vet man inte. Hur svänger, hur svänger opinionen där? Liksom? Så tror jag att liksom. Det enda vi vet är att vi inte vet så mycket om vad som händer framöver. Nej, och det är som du var inne på, eller ni har varit inne på, ett politiskt spel. Det är så mycket som vägs in i det här om man ska ha med sig väljare, även om inte det är val i Sverige nu. Så är, det, så är det ändå så att det finns så många frågor som egentligen inte rör idrotten specifikt, men som ändå läggs in i en hel politisk pot. Och då har man kanske inte råd att förlora för många strider där, för då tappar man ja, rösta. Det är så mycket i det där som, som inte vi kan hantera. Så därför, så, jag, jag tror jag har en god poäng där, Daniel. Ska vi återvända till ja. Will Smith, eller vad heter han? Men ben ben Smith. Smith, innan vi pratar om vad han ska in någonstans i laget så kanske vi ska lyssna till honom. För det finns ju en annan spelare i Rögle som... Eh, jag har inte lyssnat till honom, men det finns en annan spelare i Rögle som har varit lagkamrat med honom. Som är ny också, Linus. Precis, eh, Johan Gustafsson spelade ju med Ben Smith i eh, Mannheim förra säsongen. Eh, och jag eh, tog en par med Gustafsson efter... Eh, träningen och fråga dels lite om hans eh, egen eh, SL debut för Rögle eh, men jag börjar med att fråga hur han eh, ser på Ben Smith och vad det är för typ av spelare Rögle har lånat in. Ja, men först och främst en otroligt bra kille att ha i ett lag en, en verkligen en ledare och Precis. en som äh, gör allting för laget äh, Sen som, som spelare är otroligt bra på båda sidorna av pucken, jobbar hårt, förra året i Mannheim så var han vi lite av... Eller, han var som motorn i laget och, och första center och, och ja, en sån som, som många i laget tog efter och, och sådär. Så, det är verkligen en riktigt bra spelare som vinner mycket teckningar, mycket närkamper och, och verkligen är, är stark i mitten av banan. Tror du att han har kapaciteten att få mig i en och, och från start också, eller? Absolut. Jag menar, det är en otroligt bra hockeyspelare. Sen ska man inte bara... Alltså, han kan absolut göra poäng och mål och assist, men det är inte, bara, det är inte hela hans... Eh, storhet som spelare, utan det är att han är otroligt stark över hela banan och, och, och, och jobbar hårt för laget och sen, sen kommer han göra poäng också, eh, det är helt övertygad om, men det är framförallt det jobbet som, som eh, ja, är otroligt viktigt för, för speciellt i den här ligan som är så att få tajt som den är så, så krävs att man är, är bra på båda, båda sidorna av pucken. Och för egen del då? Gjorde första säljmatchen för ögliga mot Djurgården. Hur var, var din känsla då? Nej, det är klart. Premiär, premiär. Det är alltid lite extra och i magen. Och så där, men fick otroligt bra hjälp av grabbarna. Och jag tyckte vi spelade... I två perioder gjorde vi en riktigt, riktigt bra och stabil match Sen i sista så är det klart att då får de lite, lite tryck och de jagar och, och chansar lite mer. Men tycker att vi reder ut det på ett bra sätt och, och vi tog tre poäng, vilket såklart är det viktigaste. Så, ja, det, var, det var en skön, skön, skön start och bra första match och någonting att bygga vidare på. Lite mer stora lag om du beskriver hur du jobbar med ditt spel tillsammans med målvaktsplan och Magnus Venster, Nej men det är alltså väldigt stora dagar så jag kom hit och han hade lite, lite planer på vad han tyckte att vi kunde förbättra och det är sånt som vi har startat med sen första dagen vi gick på is så att eh, små detaljer som, som skulle kunna funka jättebra i mitt spel i, här i Ruggler och, och och så där. Så det, sen är det ju, som nu när man spelar någon match att Vad är det som funkar Och vad är det man kanske kan hitta saker att jobba mer på Som man tar med sig in i träningsveckan Och, och, och nöter extra på under Som den här veckan hade vi tre dagar Inför Oskarshamns matchen imorgon då. Eh, Och kanske hitta några detaljer Som man kan eh, nöta extra på Och som eh, ja, Som ska sitta sen när matchen Drar igång så alltså, Stora delar handlar ju om Att och, göra så många saker på träning så att när man kommer ut på match med, med det påslaget att, att man gör samma saker då med, eh, det är mycket, mycket det det handlar om. Ja, det där var alltså Johan Gustafsson som spelat ihop med Ben Smith i Mannheim. Som blev uppringd av Ben Smith i söndagskväll, berättar Ben för mig. Aha! Det är I, inte helt ologiskt i och för sig, men I call Gus, <laughs> Han var ju helt avrörd då eftersom han sen stod, Nej. stod i Storgängelholm några timmar senare. Nej, och Johan Gustafsson hade ju minst lika stora ord att säga om Ben Smith som sportchefen Chris Abbott. Ja, men precis. Och Cam Abbott och som sagt, ja det var det Cam som, ja både Cam och Chris Abbott har ju varit väldigt positiva till den avstakningen så återstår står jag om det blir order av behandling och vad han ska spela. Exakt. Med, det vet är jag Vet du det? Jag vet. <laughs> Färsk rapport. Underbart. Nu får jag ta fram mitt lilla pappor igen. Hörrni. Ja. Här är det. Ja, där är det. Ja, Då vi vet vad som väntar. vi ser min gamla österrikiska pappors höga ja. <laughs> Ligger nere i hörnet mm. där. Ligger kvar från förra veckan. Ja, så att, eh, paus snabbt nu. Tre minuter så återkommer vi sen. Nej, linus kör. Vi kan börja med förutsättningarna i truppen innan vi går in på uppställningen för att Adam Edström är ju avstängd som känt, en Tamblini skadad borta minst till uppehållet där i november första landslagsuppehållet och Jakob Bondesson har lånats ut till Kristianstad igen i Hockeyhjälpsvenskan och det lånet sträcker sig över matchen de har onsdag kväll idag mot Västerås och sen är det nog inte omöjligt att han blir kvar där eh, i några matcher till. Beroende på Röglets truppläge och eh, ja hur det går för honom med mera. Eh, och sen då eh, i har röglen en fulltalig trupp. Och det gör att de tränar så här med Johan Gustafsson och Kristoffer Eifalk eh, som målvakterna, som vanligt. Och sen eh, oförändrade backpar. Det betyder eh, Niklas Sansson med Samuel Jonsson. Lyckas Eke Ståhljonsson med Erik Kjellina- Samuel Johannesson tillsammans med Alan Lesund och Craig Shearer som sjundebakt. Där även Isak Renemack från J20-laget uppe och matchade med Craig Shearer. Kedjorna då. Eh, Dennis Everberg, Mattias Sjögren och Daniel Saar. Oförändrad. Yes. Leon bristet, Simon Ryfors och Nils Högländer. Oförändrad. Och sen har vi... Mm. Nu, det. Nu, bränner det. nu bränner det! Det är bara två kedjor kvar här nu. som Ben Smith kan hamna i. Det känns inte grann som en sån här lottning i Men Champions Det Vi har redan Liga skrivit detta i två dagar så att de har lyssnat som är helt galna i den här bandiklubben. De har, alla, alla vet redan om detta. Jag har missat vad man ska läsa någonstans. Vi måste ge henne ett premie Vi vill inte ha så mycket åsikt. Då att få igenom vad vi skriver. Då får han inte ha något. <laughs> Det ja. vill inte bli skallad av dig Nej, precis eh, Sen då i nästa kedja Anton Bengtsson, Ben Smith och Olli Pallola Och i den fjärde och sista kedjan Taylor Matson, Brady Ferguson och Erik Andersson Så justeringen är så att Anton Bengtsson Lämnar sin centerplats och plats Med nya Ben Smith och Brady Ferguson Tar över centerrollen mellan Erik Andersson och Taylor Matson. Precis. Vad tycker ni om det då? Eller ni kanske inte ska tycka alls om det? Det kan vi det väl göra. <laughs> <har> Vad <laughs> tycker ni om det här? Nej, inga kommentarer. Vad tycker specifika igen? Jag ska ha eller uppställningar tyvärr. <laughs> Vad tycker du igen? Eh, jag, tycker, jag tycker spontant att det låter lite konstigt. Okej. Okay. Ja. Utveckla. Även <laughs> vi har ju pratat så många gånger om den här så väl eh, anpassade till varandra eh, kedjan med, med Mattsson, eh, Bengtsson och Andersson. Och, och Varför inte fortsätta med den och putta ut Brady Ferguson på en kant istället? Ja, ja, jag tycker det är lite konstigt. Eh, och ska, ska Anton Bengtsson offras i det här systemet? Ja, Jag säger så, det låter lite mer tillspetsat. Men, ja, ja, de vet väl vad de gör, men jag, jag tycker det är... Ah, jag har ju sagt vad jag tycker. Ja, men jag är lite på din sida här igen men jag tycker att om man har den kedja som man har som är en av de mest väloljade med Bengtsson, Andersson, Mattsson så äh, är det där. Äh, ska, man, äh, ska man liksom laga någonting som inte är trasigt? Äh, jag vet inte. Äh, Samtidigt, jag får ju känslan när jag läste Kramps citat i din textlinje så att det känns som att man har suttit och tittat liksom, vem av de här kan vi kanske liksom skaka ut och, och få växa lite växa in i någonting annat och om man ju bevisst har tittat på Anton Bengtsson och känt att här är kanske lite mer i honom han, han, ähm, för det kan ju förstå lite grann hur de tänker jag tycker han har sett, även om det inte har hänt mycket poängmässigt så han har han sett rätt så kraftfull ut. Han liksom. har börjat säsongen starkt. Och... De vill väl göra ett test och se om det kan ramla ut någonting mer än vad de har fått hittills. Ja, både Kajamäbot och Anto själv. Det kommer en intervju med honom lite längre fram på hd.se snes export. Skriv ut det igen. Och så tittar Linus på mig. Ja. Det är vår webbplats. Eh, <laughs> nej, men både Bengtsson och Kajamäbot pratar om att De tycker att Anto Bengtsson är väldigt stark i den rollen. Jag tror att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 Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En eldriven, lätt grästrimmer med automatisk trådmatning för bara 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Att syftet är mycket att dels då få in en spelare som är pålitlig tillsammans med Smith i första, första matchen. För det här är ju ingen långsiktig lösning. Det här är ju en eh, borde verkligen vara en kortsiktig, liksom, ett kortsiktigt drag men sen tror jag också att får man Anton Bengtsson eh, försäkande eh, liksom långt ner i motståndarnas eh, zon kan man vinna mycket puckar och få liksom, större puckinnehav på dem och då kommer det frigöra lite plats och kanske lite fler målchanser från sådant som Oli Pallola. som har varit lite låst i den enheten när han har spelat tidigare och då har han spelat med Brady Ferguson exempelvis. Så jag tror att man ser att Anton Bengtsson kan göra mycket nytta för att dels hitta passningsvägar men också vinna mycket puck så att Smith och då Pallola också får lite mer tid och utrymme i pucken i offensiv zon. Det tror jag är det man, man ser som den största vinningen. Plus att jag tror att man ser en, att man ger Anton Bengtsson lite så här, ja men jag tror inte man straffar honom på något sätt i detta, att jag tror att man ger honom en liten chans att jamen, testa detta se om du kan få det att lossna lite framåt och prova vingarna där för jag menar tittar man på på enheten som sådan på papper jag menar då har Ben Smith då, som vi har pratat om nyss med all, all hans historik och sen har man Olli Pallola som Rögle hoppas ska bli stora liksom skyttekung då tillsammans med kanske och Bristet under säsongen och, och Everberg att det är de som ska bära laget offensivt så det är ingen fråga om den här kedjan ska vara en defensiv eller offensiv kedja. Samtidigt tror jag också för att få runda av det, hela, det som jag är inne på förra eller för ett par veckor sedan att man vill låta Brady Ferguson spela center ännu längre. Det tror jag också att man, man är inne på. Men visst, jag, jag tror att eh, grunden i detta är att eh, man ser Anton Bengtsson som har störst vinning att kunna leverera och hjälpa till men sen tror jag också att en logisk lösning kommer naturligtvis vara om några matcher att Anton Bengtsson spelar center igen i sin vanliga kedja. Ja jag tror du har en poäng nu Men om man ska problematisera det lite Så tycker jag att poängen anton är ju väldigt stark Och det är där han kanske har ut Lite mer än, än i slutet av Det här forskningen att han vinner puckar eh, Långt upp men det som är grejen Med den känner ju att de gör ju det alla tre Tillsammans att Man kan inte åka runt och vinna puckar själv det, Allting bygger ju på att en En går på och sen så får han hjälp Av den andra och den tredje Som till sist är man liksom övermannade. Att skicka in honom till och ska han liksom gräva fram, puka åt de andra två. Jag ställer inte dejtsvar så <laughs> men jag menar det blir kanske ett annat spel med, med Pallola och, och uh, Smith som är lite äldre, så att, jag, vet inte, jag vill se, se det i praktiken, liksom, hur det funkar. Jag fattar att de vill ha in en, en knägare som sätter fötter rätt hela tiden och, och som skapar lite ytor för de andra två. Men, Man kan inte de nyttja sina egenskaper. fast alltså, Alla tre behöver exakt, inte se exakt likadana ut egenskapsmässigt för att en kedja ska kunna dra nytta av ens... Nej, Så, spetsegenskap. Nej, men jag, jag menar att den här, den här forskeckningen den kommer bäst i sin rätt tycker jag när, när man när han spelar med två lika sina där alla tre har exakt samma mindset och fokus och, och de är ju otroligt skickliga på det. Madsen Andersson och Bengtsson tillsammans när de spelar sin sån övermannar-motståndare. Eh, liksom. Men eh, det blir intressant att se. Eh, det känns ju som att de har hittat sin struktur högt upp. De hittar den här Ryfurs och, och den kedjan. De hittade lite så. Pallola har ju blivit lite över. Jag kan känna i, i många jag har inte riktigt hittat en, en stark eh, kedja runt honom. Det blir intressant eh, det är intressant att se hur de gör med det. Om de, det låter ju som att Ben Smith och, och Pallola tillsammans är ju liksom en, två av tre. Men om de kunde hitta en, en, en tredje kandidat där. Det inte intressant att se om Bengtsson blir den eller om den byter vidare efter den denna matchen. Ska vi inte glömma, om vi tittar en månad framåt ska vi inte glömma heller att Nils Hugglanders ska över till eh, Nordamerika. Eh, och försöka ta en plats i Vancouver. Det kommer att generera en stor lucka för Rögle i de här två offensiva toppkedjorna också. Så där kommer mycket, många av schackpjäserna att flytta sig när han åker dit. Mm. Helt rätt. Helt rätt. helt rätt. Tack. <här> Tycker vi vänder ut och in på argumenten i alla fall. <här> det är det vi tillför. Alltså, ja, för. verkligen. Ni som lyssnar... Har ju säkert kunnat hänga med i alla tankegångar. Eller har ni gjort och Kanske svängt fram och tillbaka. Ja, det hade jag inte tänkt på. Ja, det, och det också. Mm. Ja, men det, det, det är alltid så. Vi ska inte stå här och hålla med varandra. Nej, och, och sanningen. Ja, sanningen vet man ju först efteråt. Men det, det är ju fler spelare som har in till Rögle. Moritz Seider. Kvällsposten rapporterade om det. Precis Brejkade den grejen. Tysk jättetalang. Eh, back, 19 år, har eh, spelat förra säsongen i AHL. Tanken var att han skulle spela också eh, han i Mannheim den här säsongen. Eh, samma som smisst avstår alla att eh, eftersom den ligan inte kommer igång så vill eh, Detroit då som äger rättigheterna till honom han blev draftad som nummer 6 förra säsongen i första rundan och det var då alltså Detroits första val såklart. Eh, så en, ett Top Prospect, eh, som vi brukar kalla det. Som då ryktas att vara eh, nära att komma överens eh, med Rögle. Och då är det i så fall ett lån av honom hela säsongen. Nej men Det blir ju, det blir ju en intressant att eh, se... Vad hette han som det ryktade som, som inte blev något? kofield kofield Det också, skulle också vara... Eh, på gång eller nära eller klart. Men det blev ingenting med det. så alltså man, man, Det återstår fortfarande att se var öglig står i det här eh, top-prospect-strategin. Eh, liksom, man har inte, inte ryckt i någonting efter eh, Rafael Lavoas eh, uttåg. Ska liksom. man fortsätta på det, eh, på det spåret? Eh, det markerar väl någon slags riktning detta om, om det nu stämmer att, att den här Cider checkar in. Och vilken position mm. sa vi att säger. Cider... Är på. Ja, han är försvarare. Han är försvarade. En back in, och det behöver du, Agla, eller? Ja, men vi snackar om det innan. Det jag har, vi har väl viss koppling till uh, nummer sex som sitter på bänken, Craig Shearer, som jag uh, har pratat om. Som är en välbetald, uh, lite för välbetald sjundeback. Uh, det är väl inte omöjligt att, han, uh, att hans liksom, namn finns på bordet i... Uh, eh, Bland SL liksom sportcheferna en normal säsong utan det här ekonomiska äh, kaoset så, eller frågetecknen så hade han kanske redan nu varit, äh, spelat i en annan klubb, det vet man inte. Men de som hamnar utanför i, i den åldern brukar ju liksom packa ihop och hitta en skilsmässa. Vi men... gissar väl att, äh, att det har, kan ha med Craig Shearer situationen att göra, eller? Mm också om vi blickar framåt som vi sa där i början av avsnittet att, att det kommer att bli en, en ännu kausigare säsong på många fronter. Jag menar så att då Craig Shearer ska eh, ponera att han eh, lämnar Rögle. Ja men var, var ska han ta vägen? Många europeiska klubbar har ekonomisk kris eller spelar inte alls just nu. I, eh, vända hem till Nordamerika. Ja men NHL kommer igång eh, vid nyår. Är det sagt, så ja, det, inte det var vad som är sagt Så ja. är det nu det senaste beskedet att starta på nyårsdagen och sånt. Precis, AHL vet man inte om den kommer igång överhuvudtaget, där finns ju hur mycket spelare som helst som kommer att se sig om efter nya klubbar om nu det beskedet kommer Så vi kommer de närmsta månaderna innan det svenska fönster stänger och alla andra fönster så kommer det att cirkulera otroligt många spelare Det har vi redan sett på den svenska marknaden Eh, många eh, etablerade svenska spelare som helt hastigt och lustigt har haft utkontrakt utkont inför den här säsongen som inte har suttit lugnt i båten och tänkt att ja men det, det löser sig för det brukar du göra eh, när man har en bra meritlista men det är inte så givet det är det verkligen inte och det kanske inte är så självklart heller att eh, oavsett vad nu Rögle vill kanske bryta med Kira om det skulle vara så så kanske det inte bara är att säga du, du får lämna. Eh, som du säger, var ska han ta vägen? Det är ju också en lön för Kira det är frågan om och alltså ja... Ja det, en... ja, det är fortfarande ja. ganska många månader kvar på kontraktet också. När man närmar sig mot jul och så så börjar det, då, då går det mot upphällning och det är kanske lite lättare att hela iväg honom till en annan klubb. Lättare att ta över kontraktet kanske. Det är en svår avvägning för alla klubbar också. Jag menar, spelarmarknaden ser ut på, på ett visst sätt idag och sen kan det ha kommit ett besked som gör att den helt har kassas om imorgon. Det gör ju att på de här, om man har pengar över till att göra... Eh, fler värvningar eh, och inte bara rögle utan alla sv klubbar så gäller det okej, okay, ska vi göra det nu för det här den här spelaren till det här priset eller ska vi vänta en månad för då ser vi att vi kommer kunna få kanske en mycket bättre spelare till, till och med ett billigare pris om nu AHL ställs in exempelvis. Så det är ju ett Politiskt spel även i hockeykorridorerna Tjuv och spel. igen Mycket svårt läge För många, många klubbar Hur man ska hålla i slantarna Och har man några, hur ska man fördela dem Och jag antar att vi har Någon slags forum där vi kan publicera vad vi brekar våra nyheter någonstans Ja, det har jag ska det. visa dig det sen Vi <här> ska ha en kurs igen På att gå in på www och så vidare Men man kan väl få problematisera Även detta Ja, det kan du få göra Ja, men jag vet ju lite grann, nu vet vi inte om det här äh, stämmer. Det gör det kanske. Ähm, men det är lite grann ett högt spel kan jag känna. Alltså hålla på och, och fladdra liksom med spelare in och ut och, och top prospects hit och dit. Äh, De har ju väldigt mycket på plats, röger, men en, en, en stomme som får äh, fått dit väldigt många liksom lagorienterade spelare och är lite grann ett självspelande piano när det kommer till äh, liksom sammanhållning och så här. Att ta in liksom de här eh, top prospects, det är ju riktiga liksom, legoknäktar som är här för att liksom, breaka sig själv och, och komma tillbaka till NHL på, på, på en annan plattform, en större högre plattform. Eh, Om man gick i bom på den här eh, Raphael Lavois. Eh, det känns ju som att de har inte, jag tror inte riktigt tror att de har råd liksom, för sitt anseende... Eh, Visst nog alltset ganska byggt upp ett liksom ett rätt stort förtroende eller och kapital Men jag tror, tror ju för det här skäl att de ska inte gå boom så många gånger till för att hålla liksom förtroendet kring kring laget. Liksom. För det är klart att det rör ju om varenda gång gången kommer in en ny spelare. Och, äh... En del av det är väl så här kostnadsaspekten. Alltså, det finns eh, aprop på de här eh, jättetalangerna. Det finns. Eh, de, när de är kontrakterade av NOL-lagen så blir det ju, eh, en helt annan kostnadsbild än om röglade hade värvat en back från en SOL-konkurrent idag. Eh, Väl etablerad SOL-toppklass liksom, back från Faresta från eller, eller något liknande. Då står man med en viss typ av kostnad. När man tar in en sån här typ av spelare så, så blir det ju billigare. Eh, ganska mycket billigare också. Och jag tror att det är en grej att väga in. Men jag, jag skriver under på det du säger, Daniel. Att eh, syftet för öglig också. Och knyta kontakter och, eh, med NHL-lag och NHL-organisationer. Liksom, och och ha den typen av rampljös på sig. Kolla här. En ung, ung jättetalang. Titta vad han kunde uträtta under en säsong hos oss. För att få fler i, i framtiden. Så eh, spelet... Eh, om det nu blir så så är det ju väldigt viktigt att den här spelaren får mycket i och att han lyckas. Ja, men jag tror att det är helt rätt någon sån kan man ju ha. Liksom. Jag tror man är lite fallet ut om man börjar ribla med för många sådana. Man vill ju, tror att någon är intresserad av att det vanligt faktiskt till TNL där folk ska liksom, göra genom resa och äh, kanske. För. Jag kanske är för negativ nej, nej, det är väl, jag, jag tänker att frågan är hur, hur mycket av det här som Rögle faktiskt behöver Sett till den kvalitet som be, redan finns i laget Det är mer där jag ställer mig frågan Måste man hålla på och dribbla och förstärka Och plocka in? Tveksamt Tre nej. segrar på fyra matcher Tveksamt Men sen en annan aspekt Av det här med kaoset Det är ju också att jag vet Jag lyssnat mig till liksom att det, det är ju ekonomisk osäkerhet i många klubbar. Det diskuteras över redan kommit ut i någon klubb att spelare har gått med på att avstå från bonusar till exempel- och det är inte orimligt att man kommer dit att, att man måste gå till spelarna och säga att Det här går på röven liksom. Vad är ni beredda, vad kan ni göra Att man kanske ber spelare Kan ni gå ner i lön, vad som helst Vi måste hjälpa oss hjälpa oss att ta oss igenom detta liksom. I det läget liksom, skick, Gå och köpa någon uh, ska Nej, säga Det känns inte bra Det är men... bara att gå till sig själv på här. Om du det... skulle komma och säga till mig du Kan du gå ner 10 000 i lön Uh, aha, okej okay. Och sen så droppar det in tre Top prospects här en, då en, från jag ju kämpa. en från Moskvas Allhanda Och en från Perus <laughs> ja, eh, Dagblad <laughs> Ja men alltså. Jo det är precis som vi snackade om innan men de, de, Det statliga stödet Det statliga Exakt. delen Att det ser inte jättesnyggt ut Om man har värvat tre spelare senaste månaden Och sen kommer man säga att vi vill också ha En stor del, kaka, del av kakan här För vi, vi blöder ekonomiskt Ja men varför värvar ni de här spelarna då nu har ju ett fullt juniorlag Lyft upp någon där istället Exakt, och det vet jag att det har varit liv om i, i vissa klubbar redan liksom där, där man har försiktigt närmat sig spelarna och, och inte, inte i rögle ska sägas men när man har försiktigt liksom vädjat, sagt vad, vad kan vi göra här och som samtidigt så dansar in ett namn och då, då, då vet man ju att, att spelare säger men vad, vad ska vi kunna göra i lön för det finns ju bevisning i pengar då är det ju råd att köpa in Hasse alltså Persson liksom Ja. ja, det är ännu ett uh, aspekt Av det här Psykologin um, <laughs> Linus börjar garva Jag hade att tänka på menar, Vilken position Hasse Persson av. Back va <laughs> Ja, Hasse Persson är back Han är nummer fyra eller nummer sju tror jag. Han har spelat spelade rögle hela sitt liv <laughs> Ja, det kommer att hända massor på spelarfronten, det, det vet vi. Och under säsongen händer det säkert en del på tränarfronten, kanske inte i Rögle, men i, i, i många lag. Det gör det alltid under en säsong. Luleå till exempel, de går ju dåligt Nej, <laughs> äh, det måste snart vara tränarbytare i <laughs> ja Ja det där kommer jag att få äta upp hela säsongen Men de möter inte Luleå nu Rögle, Utan de möter faktiskt Oskarshamn och sen Örebro Örebro går som tåget Där kanske jag har mer rätt framöver mm. Men Oskarshamn först Där finns lite intressanta siffror skulle jag vilja säga Kan ni gissa vad? Jag de har skulle... gjort mycket mål i Powerplay Jag ska också gissa Powerplay Ja men ni stannade Ja <laughs> Ja, men jag, jag, vill, jag vill krydda det här med lite cayennepeppar det här, så det blir starkt, riktigt starkt. Jag gillar det gillar du, du vet. Ja, ja, jag gillar starka saker. Det är faktiskt sant, jag gillar starka saker. Inte på en dock. <laughs> ja, inte sådana starka <laughs> saker. Nej, men powerplay, boxplay. Ja. Det är helt rätt ute. Oskarshamn har faktiskt just nu, det är väldigt tidigt, men de har ju bästa powerplay, effektivast powerplay, 42,11%. Men det jag vill krydda det här med det är att de har ett boxplay som också är bra Det är 80% i effektivitet Man brukar ju prata om att lägga ihop de här två Då hamnar man på 122,11 Oj mm. Det är faktiskt höga siffror Det är till och med så att det är de högsta, den högsta siffran i, i, Av alla lag Och det är faktiskt ganska oväntat ändå Eftersom Oskarshamn inte är det lag som man tänker Här har vi laget för special teams Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt Även om det bara har spelas några matcher Bra spaning igen Faktiskt. Riktigt bra ja, men Oskarshamn är ju inlett starkt och det är ju, eh, I början av förra säsongen Så, så tänkte man ju att när Lag skulle möta dem att det, det bör vara En enkel trea från motståndaren Så att säga oavsett vilka Oskarshamn mötte nästan eh, Men det känns i alla fall nu i uppteckningen Av den här säsongen att eh, Det blir eh, för stel en, en, en svår uppgift eh, Två svåra matcher på pappret Dels eh, Oskarshamn borta senare och bo hemma ni snackar med oss då kan jag blicka mot nästa. Jag, för mig är det ju veckans intressantaste. Jag var inne lite på resonemanget i min krönika i lördag. Så att det är lite svårt att värdera segrarna så tidigt. För man vet inte riktigt var lagen står. Men risken, eh, om jag nu ska vara eh, negativ och arna här. Risken är väl att eh, Rögle har mött rätt så svaga lag så här långt. HV eh, har eh, gått jättetungt. Linköping har inte, har inte heller gått jättebra. Eh, Djurgården har man också slagit som har rätt så risiga. Eh, och så Växjö på det Oskarshamn är det också ett lag som man Även om de har de här statsen är ett, är ett av de sämre lagen i ligan Men Örebro går ju som tåget Och det ska bli intressant att se När man börjar möta de här lagen Örebro, Frölunda Luleå, ja, men Luleå Nu är Luleå kassa Men så för mig är det liksom säsongens äh, intressantaste test hittills Och Örebro har något som äh, inte alla lag har en super... Ett ö i <laughs> Ja, och en supermålvakt i dess rätta bemärkelse Just det Jonas Enroth Så, mm. så äh, det där är ett lag med äh, kvaliteter Och inte bara på den äh, posten vi ska väl gå ut på lördaghjälm och jobba lite och jobba lite. Men det blev väl bara vi och 48 till, eller? Denna Nej. Vad var är... det, det. Nej. Berätta, Linus. Ja, men Rögle, för den utmärksamma så var det så att Rögle öppnade upp både restaurang, fönsterplatserna i restaurangen ska sägas, och i eh, senast mot Djurgården. Och det nu kommer man eh, att fortsätta med framöver och det innebär att för istället för 50 personer så blir det betydligt fler i Katena Arena eh, nu för att man har gjort den här rokaden Och det innebär ju då att eh, de personer som sitter i lådorna fick inte gå ner på läktaren. Där är ju speciella inhägnade sittplatsområden eh, under Det fick man inte göra men det får man göra från de här örebro så där kommer att sitta folk på de här platserna också. Så det innebär att Rögle, om jag minns vad Daniel Kock sa på rätt sätt så får man in 400 personer tror jag. Istället för de här 50 då ruggigt konstigt system vi har i Sverige. Ja, det är ju på... ruggigt, ja. konstigt. Jag gillar ja, inte de här. Jag det. Det stämmer till... för han har ju pratat tidigare om ungefär 850 väl med 500 i hallen och så alltså plus en 350-arenan så att, det låter rimligt med så, 400. Exakt. Så efter eh, F, om nu regeringen det beslutet kommer framovit imorgon torsdag. Ja. Eh, klubbar igenom att ja Eldersman får hålla sig för 500 eh, personer. Då innebär det att Rögle kommer att få in eh, Ungefär 850 personer eh, I arenan Trevligt med lite sällskap Ja, och nu kommer jag Våra nego här, jag gillar inte såna här kryphål i något, något Sammanhang i samhället jag, En regel borde gälla, punkt Och sen så hitta, hitta liksom Lösningar, det är ju nu, ska man inte dra in, nu pratar jag inte om rögle Men det är ju ofta så man försöker göra För sin egen vinningskull, Även privat privatekonomiskt och allting och så hittar man en liten lucka i lagutrymme eller regelutrymme. Ja, ah, men det här kan vi nyttja. Ah, jag är skeptisk till vårt system i Sverige. Jo, men det är, det är ju svårt just nu. Det blir ju liksom jättekonstigt. Man får inte lov att arrangera liksom en, en löptävling längs Skåneleden. Men man får lov att vara 400 000 in i en affär. Det blir det blir till de vägen. Med. Jag är helt med. Det är väl att lagstiftning och alltså det, har, det är inte anpassat för sådana här scenarion och Nej, därför, men därför blir det så här. Om jag förstår text rätt så har man fått tillstånds, vad heter det, tillståndsprövning eller någon slags... Ja, det är ju polisen som har godkänt och det har alltså, man gjort för på alla lag. Att man får ta in folk i sina och, och Det är ju för att det är separata ingångar avskilda utrymmen precis som att man sitter på en restaurang på stan så kan man sitta på en restaurang i en, i en ishall eller på en fotbollsarena och samma gäller med, med och så För då en parallell så har väl det varit förhållit sig så på Olympia till exempel hela säsongen att HF har haft folk i, i sin restaurang under, under matcherna så det är väl har de fått tillstånd så är det väl där finns väl en logik åtminstone Ja det gör, att, det. det gör det, men det är, ju, det är ju på de andra punkterna som det skevar, Ja, i logiken så är det i alla fall Scheva. Ska vi åka vidare? Det är väl bara historiska hörnan kvar Är det Ja, jag tror det Är vi framme på dialekten nu? Ja Jawohl. Jawohl Vad tror du då? <laughs> Tyskland Vi pratar ju Moritz Seider Ja Idag är det dags för äh, en schnitzel Nej det är inte oh, det är så gott. En knackvurst Kolla en vurster nästan för oh. Det var inte dålig Det var inte dålig, du Magisk Stor som äh, Vad heter det? Ben ett överarm Ett skithus Nej Det var inte Men äh, vet ni hur många spelare som har spelat i Rögle Om ni inte räknar in den här Tyska Seideln Seideln Tyska spelare Exakt Hur många tyskar har representerat jag Rögle Jag vet att en tysk har varit här tidigare Under min tid i alla fall <laughs> Det är ju hyfsat nutida allihopa siffra äh, igen. Mellan ett och tusen jag tror inte det är jättemånga tyskar. Jag säger att det har varit två tyskar här innan. Zweig. Och du säger? Ja, fyra i alla fall. Så ah! Ni skulle ju mitt emellan. Tre. Den första jag ska berätta om heter Dominik Bock. Han är kanske inte helt obekant. Han spelar i rörelse försäsongen. Eh, gjorde 17 poäng för två matcher. Han är nu utlånad från sin NHL-klubb St. Louis Blues. Utlånad till Krefeldt Krefeld Penguins i DEL. Så han spelar inte heller någon hockey nu. Så han eh, är ju nu mer i hängmattan än eh, åtminstone i matchsituationen. Och hade jag koll på. Och sen var det ju även den här eh, ba Barta. Ba Alexander Barta. Barta. Alexander Barta, helt riktigt. Den här famösa rörelsesången 2012-13 som gick duttigt på rören- eh, Eh, Alexander Bartha var väl en av Få ljuspunkter där kan man väl säga Gjorde 28 poäng på 55 matcher e Är det du som ska gå den här Hjälmar? Ja, jag ska faktiskt iväg på en intervju ska, ska, ska ni runda av det här? Kanske? Ja, det, man, ja. det, finns ju, det finns ju en poäng Som vi får låta hänga kvar till nästa vecka Som en kliff Just det, jag är ju nyfiken på Vad mejl du har fått. Ja, men det, inte, det kanske vi berättar när det har gått Så stick du nu, så runda jag och Linus detta eh, Jo Barta, 28 poäng, 55 matcher den säsongen. Blev bara en säsong i Rögle, men äh, Eller hur är en av, en av få spelare som äh, stack ut på något vis den säsongen känns så, va? Verkligen. Återvände sen efter sin säsong i Rögle till München äh, där han blev lagkapten. Har sen även spelat i Ingolstadt och Düsseldorf, och han är faktiskt fortfarande kvar i Düsseldorf. Han gör sin en, två, tre, fyra, femte säsong där. Mm. Denna som nu ännu inte är igång. Har du det här, gammal idag, eller? Han är 37 år. för 30, 1983. det till... lång karriär, ja. Mm. Mm. Eh, sista tysken då, han vet du. En äldrebrink -center. En äldrebrink-center. Oh. En entaktare som kom tillbaka en andra sväng. Åh. Oh. Detta är ju dåligt om jag är Mycket trevligt, bra på engelska. Ge mig någon letro till. Kommer du någon kväll när jag fick mitt eh, psykbryt i Korskoga? Det var han som avgjorde den. Felix så såklart, ja. Exakt. Har vi berättat om det där psykbrytet? Nej, det ska eller? vi inte göra här. <laughs> inte ens om jag får 6000 mejl kommer jag berätta om det. Kan inte jag förberätta historien? Ju... Vi får se hur ja, många som mailar då. Då har vi ju två omröstningar i ja, en gång sen uh, historia i så fall. Det var ett episkt psykbryt, kan jag ju hinta om. Men det var motiverat? Det var motiverat. Och roligt. Det var, roligt. Det var uh, inte jättekul då, men jättekul <laughs> nu. <laughs> det var sent också. Uh, Felix Schütz, han är ju 32 år gammal. Han spelade i Rögle, han kom väl där 2015-16- och sen lämnar han, så kommer han ändå tillbaka från andra sväng 2016-17. Försvann sedan till Köln och Haie i DEL hemma i Tyskland. Spelade två säsonger och därefter blev den runda i Oscarshamn för säsongen. Förutom eh, DEL-spel med Straubing Tigers. Eh, som sagt, 32 år gammal och... Eh, Står inte registrerad för någon klubb här eh, eh, under hösten. Så att jag kan inte svara på om han har hängt upp eh, grillarna på hyllan. Han har en bror i alla fall som heter Axel Schutz. Visste du inte? Bonusinfo. <laughs> Precis. Tackar. Eh, ja. Det känns helt naket. Någon till hjälmen med varandra. Ja, men hur många mejl fick du då? Får han berätta sin historia? Det, det är tveksamt. Är det? Ja, ja, det regnar in mig. Jag fattar ingenting. nu bara komma med Jag vill ha historier från hjälm, tänkte jag. Jaha, ja. ja det är... låter inte mig stoppa <laughs> Ring <någonting>. honom. <laughs> Men, eh, jo, jag har faktiskt fått en hel mejl. Jag ska, får jag ta veckan till att räkna samman så gör vi en avstämning nästa vecka. Vi har ju inte dubbla avstämningar <laughs> ja. då. Ja. Men eh, pallar din mailbox två omröstningar då? Nej, ja, det får skickas till dig nu. Okej, okay, de som vill höra om rot sökbryt i Karlskoga eh, 2017 var det väl då? Jag kan ha varit ja. ja. Maila linus.alin A-H-L-I-N Så. Så nu vet du hur det stavas. At .se. Jag ska Skriva bara jag vill höra om rot sykbryt. Sök, Så eh, räknar vi samman både gmail och eh, Alinmail nästa vecka. Det går till nästa vecka. Det går fortfarande röster på hjälmshistoria också. Är det så? Nej. Han får en, alltså, en, en vecka med eh dispens. Ja, ja, jo men jag tror vi är vi är runt vi är runt ett ja och, och snurrar i alla fall. Okej, spännande. Get. Är vi klara för idag då eller? Ja, vi ska väl bara passa på att tacka vår samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrå Sen ska är vi, vi nog klara. Då är det väl det nu. Tack Vågen. Tack Vågen. Tack alla som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej Under bron lurar något lika läskigt som läskande.